Jag har ett intro. Har du? Ja, jag har ett intro. Fan vad grymt. Det, det, det är så jävla grymt. För jag tänkte så här, undrar om jag måste kolla på, på något intro fast jag inte förberett. Men kör Nej. du. <laughs> Nej, vi har ju intervju med två hjärnor idag. Så att, eh, jag får stå för eh, förberedelserna här. <laughs> det låter jättebra. Kör. Ja. Okej. Okay. Radioröst på. Radioansiktet är redan på. Mm. Eh, Idag har vi med oss en gäst som verkligen gjort ett stort avtryck på fitnessscenen dessutom väldigt, väldigt nyligen senast. Hon kliver upp på scenen, levererade stenhårt och tog hem sitt IFBB Pro Card i figure. Snabbare än många ens hinner lära sig att posera. Hon är känd för att alltid vara i silvassform när hon tävlar, med en fysik som sticker ut och en disciplin som minst sagt imponerar. Nu kliver hon alltså in i proffs. Världen. Välkommen till podden, Sara Haraldsson! Tack så mycket. Tack så jättemycket. Nykokad proff. Ja, herregud. Jag, jag måste säga det, jag har scrollat igenom din Instagram ganska långt ner och jag säger bara rockabilly. Ja. <laughs> ja, alltså jag har ju, eh, jag får nog ändå säga att jag har gjort eh, ganska mycket i mitt liv. Så jag har gått igenom väldigt många olika spännande faser Jägare också, såg jag. Ja, men precis. Det, det faller ju sig väldigt bra ihop med kosten i den här livsstilen. Så att ja, jägare och rockabilly. Det är random, ja, men vi gillar det. Ja, ja. Underbart. Men jag måste fråga innan vi djupdyker ja. i Sara Haraldsson. Hur känns det nu, är det två veckor efter tävlingen? Ja, alltså det är nog först nu som det liksom har börjat landa och jag har börjat förstå vad det är jag faktiskt har gjort, om man säger så. Mm. Man har hunnit träffa lite folk efteråt och det är liksom många av de här människorna som mer eller mindre har liksom fått mig att förstå vilken vikt det ligger bakom det här. Mm. Det fattar jag ju med. Alltså det gör jag ju absolut. Men grejen är ju att eh, jag gick liksom inte in med tanken att jag skulle stå där på söndag med proffskort. Alltså mm, mm. det var ju liksom så här. Men, mm. men, men det är det som jag tycker det var eller är så jävla grymt och, och det är att jag upplever att du tränar Jävligt hårt, dedikerad och går in för det utan massa liksom, tomma löften och massa hype som eh, en del andra gör. Men inte, inte riktigt når fram. Eh, du har låtit liksom, jobbet och utfallet leda till resultatet eh, som, som liksom räckte hela vägen. Eh, vilket jag tycker är extremt imponerande och respektingivande. Eh, i, istället för eh, att man hyperar upp sig själv, fast man egentligen kanske inte ens räcker till. Det tyckte jag var jä jävligt coolt faktiskt. Mm -hmm. mm. Jo, men det är ju verkligen så att träningen är ju det jag älskar. Eh, att gå till gymmet och alltid. Gå till fel Alltså, det mm. finns liksom ingen mening med att gå dit och ja, göra något halvdant utan ja, det är det jag älskar liksom och ta ut mig fullt. Mm. Um, mm. Vad du, du och är du eh, bekväm även i liksom själva tävlings delen av eh, den här eh, sporten slash livsstilen eller vad vi nu kallar det för eller är du liksom mest bekväm på gymmet? Nej, alltså jag är nästan kanske typ förvånad över dig själv, hur bekväm jag är faktiskt i just tävlingsvärlden och hur mycket jag älskar att stå där på scenen och verkligen presentera någonting som jag är otroligt stolt över eh, för det ligger mycket i det att jag jag har ju tränat eh, stenhårt och eh, följt en kostplan till 100% och så vidare. Och kliver upp på scenen med en otrolig stolthet och också då, eh, vetskap om att jag faktiskt har tagit mig i väldigt, väldigt bra form. Eh, så det är nog mycket det som gör att jag liksom trivs så himla bra i just tävlingssammanhanget eh, också. Att få cool. visa upp det liksom. Mm. För vi vet att det är väldigt många som inte, alltså även folk på elit toppnivå inte riktigt trivs med just den delen av, av, av sporten och föredrar heller själva träningen och jobbet inför eh, tävlen. Jag, jag tycker också det är jättekul med att presentera allting man har snickrat på eh, i, i många, många månader många veckor. Eh, för det blir lite som ett kvitto. På allting man har gjort tycker jag. Mm. Ja. Men jag är lite nyfiken. Eh, på. Eh, det, det har ju gått väldigt fort. Känns det som. Hur länge har du liksom. Nu, det känd, jag kollade på din Insta. Kollade lite årtal när man har postat. Jag har liksom inte så mycket info om dig. Eh, men då var det typ 2020 kanske. Nu börjar träna lite mer seriöst eller? Eh, 20, slutet 2018. 2018, ja. Och det var inte mycket bilder där på, på där, när jag scrollade ner alla längst ner. Nej, men det är nog ja, 2019 någonstans där. Så var det jag började träna. Seriöst, det var ju på gymnasiet egentligen som jag hittade gymmet, men då visste man hur inte överhuvudtaget vad man gjorde. Men mm. eh, det har alltid varit, alltså en enmans eh, sporter har alltid varit min grej. Som jag började som, som sexåring eh, med skit just för att man fick gå in i sin egen färd och det var, kunde, det var bara jag som kunde drabbas jag kunde inte drabba någon annan jag fick käta mm. mitt eget och ingen annan som kunde lägga sig i mitt jobb om man säger så mm. jag jag, ja. är du lite av en ensam varg? ja absolut jag är också väldigt alltså jag är väldigt social skulle jag säga så också men, ja, ja. Ja, men Jag tänker att du trivs med liksom köra cardio själv, preppa din mat själv, träna i din egen bubbla ja. och, och att du själv kan påverka utfallet av, av, av ditt jobb så att säga. Jag vet att många som håller på med enmansporter säger samma sak att de gillar inte tanken att en annan medspelare påverkar deras resultat, till exempel en dålig passning eller en dålig kontring som gör att de inte kan avsluta det de skulle behöva avsluta så att säga en match till exempel. Nej, nej men det, så är det ju mm. verkligen det, det kan ju förstöra väldigt mycket på, på ett pass och ha någon med sig som mm, inte riktigt jobbar mm. som man vill, kanske. <laughs> eller så. Men men jag tänkte på en annan grej och jag, jag tycker frågan är intressant för att det är så färskt nu med tävlingen och dieterna och så vidare. Vad tycker du är det absolut bästa med den här nivån av tävlingssatsning och vad tycker du är det sämsta? Ja... Uh, sure. Med, vad tänker du med tiden fram till själva tävlingen. Ja, alltså, hela processen. Alltså, du så här, du börjar datum X fram till datum X. För jag upplever att vi går igenom en, en resa. Den resan så gör du en förändring på kroppen. Jag tycker att man påverkas väldigt mycket emotionellt. Det är mycket tankar, man utsätter sig för ganska mycket påfrestningar i form av hård träning med kaloriunderskott och så vidare. Sen, så för jag, jag vill ju bara veta hur dina tankar går. Okej, okay, det bästa är att jag kan förändra min fysik, jag ser förändringarna och det sämsta kan vara det här, mm. tycker jag. Mm. Alltså, eh, det sämsta och det allra jobbigaste det är ju att... Eh, de sista två veckorna hata det som man älskar mest. Alltså, att träna. Mm, mm. Eh, för eh, den förra dieten som jag gjorde eh, då uppfattade inte jag det på samma sätt med, med träningen de sista veckorna och det var nog för att vi var precis eh, färdiga till tävlingen om man säger så. I det här fallet så var vi ganska färdiga ganska tidigt. Eh, mm. Vilket gjorde att man blev ju otroligt tärd eh, så de sista veckorna där på gymmet det var verkligen hemskt eh, Och, och, och känna, känna den känslan att man hatar att gå till gymmet. Det var det som gjorde mig väldigt, väldigt ledsen. Eh, mm. Det bästa är nog det här att man ser från vecka till vecka åtminstone och till slut också från dag till dag eh, skulpteringen av gruppen. Mm. Eh, Absolut. Vart det försvinner och inte vart det blir mer, alltså nödvändigtvis. Men alltså, det ser ut som att det blir mer för att man blir mer deffad. Och så ser man liksom, oj, där var en ganska stor muskel. <laughs> Eller så. Mm, liksom. mm. Um, så just skulpteringen är ju det som är mm. fantastiskt. Om, om jag får svara på min egen fråga skulle jag säga att jag ser ändå en positiv del i den emotionella resan att jag känner att jag kan växa som person jag kan hantera liksom tuffa tider och utmaningar mycket bättre för att det är ju liksom, det blir tuffare och tuffare under processens gång beroende på hur hårt man pressar sig jag tycker det negativa eller det jobbiga är att hur man påverkar vad det ser man vill eller inte sin omgivning när man är trött och sliten och benen känns som gelé och man inte orkar finnas där för andra. Mm. Det tycker jag är en jobbig del av en riktig hård satsning. Ja, ja Det, jag kan hålla med helt klart. Den här satsningen som jag gjorde nu har jag ju... Eh, till den sista delen var eh, arbetslös. Eh, jag sa upp mig eh, för att mm -hmm. eh, bland annat kunna satsa ordentligt på detta och eh, för att eh, eh, ja, jag behövde byta arbetsplats av olika anledningar. Eh, mm -hmm. Jag på samma ställe i nio år. Eh, så att det gjorde att jag behövde aldrig känna den känslan på jobbet att jag inte kunde vara den jag ville vara. Och det var väldigt skönt. Så att jag förstår helt klart den, den känslan och liksom inte räcker till. Så är det ju. Fattar. Men hur, då, då känns det som att du verkligen har gått all in för den här tävlingen mer än någonsin. Mm. Ja, det, det, det fanns en tanke bakom det. <laughs> vad var det du kunde göra nu då som du inte känner att du kanske... Eller vad, ja, vad, vad vilka möjligheter utnyttjade du av det här? Liksom, vad är det du har eh, spetsat till ännu mer för att du hade... Mer tid helt enkelt. Eh, och, och kunna sköta sömnen bättre. För att, eh, jag var väldigt stressad i mitt jobb eh, tidigare. Eh, och sov väldigt dåligt under en väldigt väldigt lång period. Eh, så det är ju någonting som jag verkligen har kunnat alltså, känna att jag måste inte gå upp klockan 6. Utan är det så att jag inte somnar, då kan jag liksom ligga kvar. och Sömnen är ju otroligt viktig. Och det har ju också märkt nu. Att eh, stressen har varit helt borta från jobbet och allting. Och gjort att jag har kunnat sova så inlag bra. Så det, det är väl en, en, en jättestor del, och sen då liksom kunna satsa helt och hållet på att få till måltiderna, få till stegen, eh, och kunna få till stegen när man faktiskt känner att man orkar med dem. Liksom. Eh, kunna göra det när som helst. Eh, kunna träna när man vill på dagen. Eh, mm. För då liksom, ah, vill man ha bara på gymmet i fred så vet man ju när det är lite lugnare där. Och då kan man välja att vara där just då. Um, mm. Så att det är väldigt mycket som man har kunnat göra som jag faktiskt har kunnat spetsa. Har du liksom tränat mer eller har du till exempel kunnat splitta kroppen mer för att du har haft mer tid? Kanske tränat två pass om dagen men olika, alltså man splittar upp det, vissa gör så. Eller liksom har du på något sätt blivit mer volym? Eller Nej. mer bara att det är stressfritt. liksom. Nej, det är, vi har kört exakt samma eh, som innan. Så att mm. det är mer att man har kunnat lägga upp det precis som man vill. Skönt. Mm. Ja, verkligen. Men det jag tyckte det också var intressant när jag såg det backstage att du var ganska cool. Alltså kall liksom. Lite, hade en skön distans till, till, till själva tävlingen och inte var stressad som många andra... Eh, och, och det tror jag är också eh, kanske är ett bidrag från att du har haft mindre stress eh, att man kan ha bra förhållningssätt till, eh, till tävlingen men sen när det är game time på scen så är det ju allt, allt som gäller liksom ja, ja men jag är ju också väldigt mycket sån eh, jag går in i min uppdrag liksom och jag är också som innan tävlingen och har koll på vilka motståndare man har och så vidare. Jag har inte det. Jag skiter liksom i det för att jag gör ju min grej. Jag vill ju göra det som... Jag ska ju bara presentera mig själv. Och jag är sjukt mm. stolt över det jag ställer på scenen. Eh, så jag, jag har ingen anledning till att ja, se mig omkring och hålla på och springa omkring. Eller för den delen. Utan jag, ja, jag vill sköta mitt och så... Och Det är helt rätt strategi. För det första så spelar det ingen roll för man kan inte påverka någon annan. Eh, bortsett att man bara stressar sig själv. Eh, så jag, jag, jag tänker lite likadant. Det spelar ju ingen roll vem som dyker upp. Man kan ändå inte göra något åt saken förutom att göra sitt eget bästa där och då. Om man säger så. Nej. Men eh, om man tänker så alltså, tänker träningen en stor del av din identitet. I guess. Ja. Eh, nu har ju du liksom blivit proffs på pappret och på kortet och överallt på Instagram. Eh, men också såklart i, i verkliga livet. Eh, känner du liksom nu alltså vad händer med din identitet nu? Och liksom vad händer Känner du liksom en ökad press? Ett ansvar typ att leva upp till det här? Nej. Nej, faktiskt inte. Jag känner att eh, jag känner mig väldigt trygg i det eh, måste jag säga. Och jag har ju tidigare lagt ut en del träningsvideos och så vidare då på story, typ på Instagram och sådär, jag har fått väldigt mycket respons på det att folk tycker det är väldigt kul att se när jag tränar och så vidare och de blir inspirerade av att jag tar i som en jävla dåre och så, så att jag tänker att jag fortsätter väl så, för att jag vill också mm. känna, att jag vill inte heller att det ska bli för mycket så men Samtidigt så har det ju varit kul att bli ännu mer liksom en profil inom detta. Eh, mm. Men ingen press. Jag känner verkligen ingen, ingen press på det sättet. Men nu har ju du verkligen chansen att kapitalisera på, eh, på det här. Ju. Eh, om, du vill, om det är den vägen du vill gå, eh, tror jag. Och vad är, eh, har du redan lagt en plan på vad som kommer härnäst? Hur går tankarna där och så vidare? Nu eh, blir det också mm -hmm. Så nu ska jag bli stark och tung och älska gymmet. Um, mm. En period. Um, ingen, inget bestämt, faktiskt. Uh, I tid så. Uh, mm -hmm. Men jag är ju också idag fick jag faktiskt den tanken att fan, det är så jäkla kul att tävla alltså, det är verkligen det så jag hade ju gärna, om jag hade kunnat så, så, och känt att jag var trygg i det så hade jag ju gärna velat tävla snart igen mm. men jag vill komma tillbaka 3.0 nu då, får det bli för det var ju det vi sa efter, efter jag körde Ahlströmmar där mm. så gick vi på vi funderade lite på hur vi ska köra SM eller nej, och så vidare. Där då. Men det blev inget med det utan vi sa att nej, men vi ska tillbaka till gymmet och bygga och köta nu. Liksom, för det är det som är kul och det är det som ger. Och så kommer man tillbaka mm. till det här nu då. Men då får du, då får du berätta vad, vad gjordes, hur var planen och din, din gameplan. Från förra tävlingen till den här tävlingen. Eh, så att du kunde presentera en vinnande fysik. Eh, jag är ju... Eh, Abbe Mattsson är ju min coach. Och eh, jag litar fullt ut på honom. Eh, och vi har ett väldigt väldigt bra samarbete. Så det jag gjorde var bara att följa exakt vad han sa. Träna. Alla mina pass filer om schemat lite grann. Eh, för att få in eh, lite mer ben. Eh, I och med att jag är lite så överkroppsdominant. Så vi körde lite mer ben. Och byggde också en, väldigt mycket mer ben. Eh, och, och sen hade vi väl egentligen ingen plan för exakt vilken tävling vi skulle köra. Utan eh, vi sa väl typ höst. Så att vi får i alla fall ett år off. Så kroppen pratar om att se om vi hinner bygga också någonting. Mm. Så att man kan komma tillbaka 2.0 liksom. Så det var alla så det såg ut då. Mm. Och vad, vad, sen fick du, nu har du presenterat din fysik. Nu har du sett liksom, så här ser det ut med liksom väldigt lite fett på kroppen. Vad skulle du säga, eller vad ni kommer fram till kanske frågat domarna. Vad känner du själv? Är det som kommer vara det du kommer jobba på för att bli 3.0? Jag skulle nog säga att det är precis samma. Ett tråkigt svar. Ben? Ja, eh, alltså ännu mer ben. Eh, och försöka jämna ut det lite till. Eh, så att jag får eh, inte riktigt är så övergångsdominant om det går. Eh. Och, hur, och det här, är ju, det här är, ju jätte, det är ju väldigt många som får sån här typ av feedback. Du måste få större ben eller du måste få mindre. Du måste som sagt balansera ut och mer. Liksom, i grova drag hur kommer du gå tillväga för folk som lyssnar som vill kanske ha samma problem eller liksom, tänker lite likadant. Vad kan du ge för råd? Hur, hur ska man gå tillväga för det här? Ja, men det som vi har gjort är ju att vi har eh, jag kör ju eh, upper lower eller lower upper kör jag. Låra upp för vila, lower upp för vila, låra upp för vila. Eh, tre olika benpass, tre olika överkroppspass. Eh, där det blir liksom att benpassen, det blir ju väldigt mycket mer fokus på dem i och med att det är fullt fokus ben. Och sen när det väl är överkropp mm. så blir det någon rygg, någon axel, någon bröst. Jag är lite nyfiken på när du kör eh, ben eh, så frekvent. Eh, så frågan nummer ett, är volymen lite mindre per pass så att du hinner återhämta dig mellan nästa år. Och andra frågan är, hur är generellt äh, din återhämtning när du tränar ben äh, så frekvent? Mm. Eh, det blir ju en lite lägre volym. Eh, det gör du eh, Och lite lite färre övningar liksom. Och sen är det mm. ganska tunga sätt eh, blir det ju. Mm. Eh, så återhämtningen funkar bra för mig eh, som, som det är nu. Eh, men där har det också varit så att han har fått blocka bort det sätt någonstans för att eh, vi kom fram till under förra året då det eh, nu att jag, jag kunde inte återhämta mig. Eh, men då mm -hmm. hade vi också ett eh, annat schema eh, som låg på sju dagar eller tillfälligt nio dagar och det blev för mycket ben och där var det liksom men det var också ihop med sömnen då. Eh, ja. så kom jag liksom till gymmet och jag, till slut så blev jag nästan svagare mm, det blir lite kontraproduktivt så att säga Ja, så då la vi det istället på nio dagar och eh, lite lägre volym Vad är ditt bästa återhämtningstips för, eh, eh, alltså för kroppen? Du får inte säga sömn och du får inte se mat Steg. skulle jag nog säga Steg. ja, alltså att röra på sig inte bara lägga sig still utan att fortfarande på ulla finns det ju de som går för mycket också ja. vill jag bara flika in jag är väl <skratt> en av dem egentligen för jag brukar ju ha ja. ligga någonstans 30-35 om dagen Oj. men uppenbarligen så har det ju funkat väldigt bra för mig ja, verkligen så att, men det fick vi ju tränga ner på i närmare tävling vi kom. Förklart. De flesta brukar ju av öka steg. Men äh, så var det i mitt fall. Äh, men det skulle jag nog säga, om jag inte får säga sämre. Eller posto. Det du Var aktiv liksom i sin vardag. Till. Ja, mm. jag tror faktiskt att det ligger någonting i det. Men en, en fråga, för det, det, det, det, eftersom du är. du är det liksom naturmänniska om jag har förstått det rätt ut och går mycket allmänt. gör det det lättare för dig att få så här mycket steg mm. alltså det jobbet jag hade, det dressera jag ledaren där för synskadade så mitt ja, jobb precis. var ju mer eller mindre att vara ute och gå hela dagen ja, det var ju där, därför jag ville fråga, så jag ville att du skulle säga det själv ja. men Uh, ibland tycker jag man, man kämpar med 12-15 tusen steg och bara fuck det är fyra kvar men, men 20-30 tusen uh, det känns som att man måste ha en vana i att röra på sig så mycket varje dag så att det bara går av sig själv Ja, jo, men det märker jag ju nu också när jag har varit arbetslös här att jag har ju ribban satt där liksom. så att min mm, kropp är ju ut, jag, men jag vet inte jag har ju väldigt svårt att sitta till överhuvudtaget men jag tror det kommer säkert mycket av det, att min kropp mm. är van vid att gå så mycket mm. Mm. det tycker jag är skit sundt för det är ju också så att vi, vi ska ju röra på oss yeah. människor sitter ju för mycket så att det är ju en, en sund liksom, grundinställning mm. Mm. går du helst, liksom, samlar du mest steg typ på gymmet eh, eller är det att du går, röper mycket och går kanske mycket promenader och sådär, eller hur får du ihop det? Nej, jag, jag är ute, ute och går. Jag bor ju på landet så att jag går ju långa, långa grusvägar in i skogen och ja, bara underbart. andas. Luft. Ja, ja, det är terapi. <laughs> jag tror skogen också är en del av den perfekta ja. Men en, en fråga på det där. Har du lyssnade du på musik eller lyssnade på naturen? Jag lyssnar på naturen faktiskt. Visst är det ganska skönt att lämna både lur och eh, hörlurar och bara lyssna hör, höra fotstegen och ljud från ja. omkring. Eh, jag gör det också då och då och då känns det jättemycket skönare att inte ha något i öronen och inte hålla i någonting faktiskt. Jo men verkligen det är, det är något speciellt med det. Speciellt när man går liksom... Eh... Tidigt på morgonen eller... Mm, mm. Man möter ingen magi. överhuvudtaget. Utan det är verkligen bara naturen. liksom mm. det är, Ja, det är underbart. Verkligen, det är magi. Wow. Um, vad... Uh, alltså prata pratar om sporten som stort. Uh, vad och från liksom alla de här åren av träning och uh, disciplin och allting. Och nu har du verkligen uppnått ett stort mål. Antar jag att det var ja. i, i livet. Ja. Um, vad har du liksom lärt dig. Från, vad tar du med dig från de här åren? Mycket är att man orkar så mycket mer än vad man tror. Det var lite det som du var inne på Arskan, där med att man. Eh, ja men att man har en, en styrka som man kanske inte trodde att man hade. Mm. Även om man tror att man är stark så. Inte bara stark gymmet utan psykiskt. liksom. Mm, ja äh, håller med. Ja. Det, någonting jag reflekterade för några veckor sedan, eh, tänker inte nämna några namn och så vidare, men det var lite folk i min omgivning som hade typ. Det var dags för käka, lunch för vanliga svenskhålls. Och det hade typ gått fem minuter över lunchtid, och då var det så här: hunger, det är så här. Hallå, du kan hålla dig i en kvart. Det vet lugnt. Liksom. <laughs> och det är lite sånt som jag tycker är fascinerande hur man klarar av att disciplinera sig själv och klarar av signaler från hjärnan till exempel som hunger, trötthet och precis som du sa att det går att pusha det lite längre än de signalerna som hjärnan instinktivt skickar att vi ska agera på de signalerna, det tycker jag är häftigt hur man kan ändå pressa det ganska långt så att säga Ja, ja men både, både med hungen där som du säger men också på gymmet att mm, man absolut. lär sig och stänga av hjärnan när hjärnan säger att du orkar inte en till och stänga mm. av där och faktiskt göra en till mm. eller två till mm. det är, mm, det är ja, jag har en fråga som jag tror kan vara intressant för de som lyssnar på det här Uh, och även om jag har en känsla av att du är väldigt härdad och du pressar dig själv ganska hårt. Uh, så är det är väldigt många som allmänt frågar, så här, hur uh, eller, har du några tips uh, för att hantera hunger? Um... Bortse liksom från det, att, att, att om du är härdad och du kan stå ut liksom, generellt. Liksom. Det finns ju människor... Ja, för det finns liksom folk som kanske vill bara tappa lite kilon och inte alls vill komma i tävlingsform. Man behöver lite tips på i början när hungen blir så påtagligt när man gör en förändring. Har du några tips du skulle vilja dela med dig? Nej, men jag skulle nog säga drick vatten. Mm. Eller ja, fun light eller ja, någonting. Drick, men gärna vatten. För jag kan också tycka att eh, magen kan bli lite irriterad om man är riktigt hungrig och dricker typ Light eller Pepsi Max eller vad det nu kan vara. Då är det nästan bättre att bara dricka ett jättestort glas med vatten. Och sen mm. gör någonting. Gå ut och gå. Gör mm. någonting. <laughs> typ. Det värsta är att sitta och tänka på att man är hungrig. Liksom. Ja, det. men det är väldigt bra tips att vara sysselsatt gör ju också att man inte tänker liksom, på att stoppa något i munnen eh, hela tiden. Ja, alltså, ja, nu när jag inte hade något jobb och så då så eh, det finns ju så sjukt mycket man kan göra hemma. Alltså alla lister, har du dammtorkat om dem? Hur länge sedan var det? Gör det! <gör> det tar en liten tar stund du sig. Jo men precis. Lite så. Eh, så att Man kan också ta det, det som att man, man kan få jäkligt mycket gjort som man inte hade gjort annars. Mm. Men sen en annan grej som jag gjorde det var ju att jag kunde vara väldigt väldigt hungrig när jag vaknade på morgonen mm. men jag tar ju alltid och går ut och går på morgonen och då tyckte jag själv att kungen försvinner så länge jag inte har stoppat i mig någonting så kan jag dröja mm. väldigt väldigt länge med frukosten, men när jag väl har satt i mig frukosten, då är det jobbigare sen Ja, det kommer ju förbränningen igång och processen med att bryta ner maten. Jag, jag känner igen det där. Ja. Uh, det är någonting som jag också faktiskt har gjort till min satsning nu att jag har, det går upp väldigt tidigt men äter inte förrän nio uh, faktiskt. Och det, det, det är något jag, men jag inte har gjort innan men jag tycker efter en stund så blir hungen lite bättre. Alltså den blir inte så, lika panikartad. Nej, Nej men precis. Och sen är det också det kommer du ut och går då och tar, säger att du bestämmer runda att du ska ha in de här stegen också då, för det har man ju antagligen oavsett om det är någon livsvis variant att man ska bara gå ner lite i vikt eller om man går för det, så ska du mm. ha in dina steg, se till att ta många steg på morgonen då innan mm. då har du ju det lite grann gjort um, yeah. så det är nog det, håll dig sysselsatt med vad är än är eh, Mm. Nu är det dags för min favoritdel i Blandarskans. Den, den, den är underhållande så vi alla, <laughs> vi alla älskar den. Du får inga poäng. Du kan inte svara fel. Okay. Men här kommer tio snabba frågor. Oj. Eh, och du ska svara ganska alltså, in, alltså snabbt. Alltså, det ska inte vara långa utlägg. Om det inte blir så att det ändå blir ett utlägg. <laughs> för det händer. Eh, vi får se. Men det är några snabba frågor. Eh, Arskan kanske bryter in och hijackar lite. Det är okej. Okay. Eh, vi börjar. Eh, lägg dig utan musik. Alltså inte lägg dig ner utan bendag. <laughs> utan musik. Eller cardio med Rix fm på repeat med extra mycket reklam. Lägg dig utan musik. Det är så mm. alltså. Vilken låt på Riks-FM hade brutit ditt psyke först? Eller är det Laila Baggi som gör det? Eh, det är nog... Åh, eh, oh, vad fan heter den låten då? Uh, Despacito yeah! ja, den, den mördar alla cykel. Ja fy ja, fan Den här har vi kört på några gäster Men den är ändå ganska rolig Om du förvandlades till en maträtt Vilken rätt och varför? Typ tänk lite personlighet Av maträtt Oj eh, Ett lamsbett kanske ett <laughs> lammspett. Och sen var min, min det var det. fråga det var det. Eh, 2b. Vad kallas denna maträtt? Ja, nej, men det är en sån här eh, kålgrillad lammspett med ränder på, tänker jag. Ja, med ränder på. Men då får den heta det. <laughs> det var fan, det var den roligaste jag hört på länge faktiskt. Randy lam, <laughs> ja, yes. Det är en... Eller lammspett, förlåt. Ja. <laughs> eh, värsta, värsta craving du haft under diet. Eh, Gärna en liten story kring det, om du har någon rolig alltså Jag kan säga som till exempel En kompis till äh, Ars kan höra på att säga Men äh, liksom går och äter i sömnen Och sådana här grejer äh, Det är ju inte en craving, då har man ju passerat det I sömnen men också agerat Men vad är ditt värsta craving Slash, ja, något liknande uh, Minne Värsta uh, I början var det ju Alltså när var det jobbigt det var nog de där jävla kanelbullarna på slutet med en sån där frosting på som de lägger ju ut från England eller USA eller vad det nu är. Ah. Så de riktigt mjuka. Jag har fortfarande inte fått tag på en sån. Var hittade, var, var, var de någonstans? Jag är på liksom. Instagram överallt. Bara... Bara ah, på Instagram, okej. Okay. Ah. <laughs> de anfaller dig. De kände av det. Ja. Eh, vilka fem saker finns alltid i din träningsväska? Eh, bälte. Skor, eh, traps, Shake. och eh, sådana där då, Kaffs. handledskaffs. Mm, just mm. det. Kanske bra. Ja. Om du bara fick äta ett kitmil resten av livet, vad hade det varit? Kan det vara en hamburgare med typ två kilo kött? Så tar vi det då. Du bestämmer. Mm. Ja, du <laughs> Jag bestämmer till. Du kommer vara mätt i alla fall för resten av livet. Det är bra. Eh. En vecka med bara burpees som träning, eller ingen träning alls den veckan? Eh, jag hade nog blivit knäpp om jag inte fick träna. Så det hade nog fått bli burpees. Ärskan Ar du då. Burpees, såklart. Jag <laughs> alltså, man måste ju röra på sig. Alltså. <laughs> Okej, okay, om du fick byta kropp för en dag med någon annan atlet, eller kändis, vem ha, alltså vad som helst. Vem eh, män människa då? Eh, vem hade du valt, eh, och vad hade du gjort i deras kropp? Håll det barnvänligt. <laughs> Oj det finns ju många fina människor. Jag skojar. Arsken ja. för en dag. Nej, men... Ja. Eh. Oj, den var faktiskt väldigt svår. Eh. Men alltså, drömmen är ju liksom att eh, kunna stå på Olympia med en sån kropp. Så det är klart att man vill vara i en sån kropp. Figure. Och se hur det är. Jaha. Är det någon, någon favorit där? Jag kan inte nämna en, tror jag. För det finns några stycken som är väldigt fina. Vill du nämna några? Bara så att folk får, kan få lite inspo från dem också, som du gillar. Nej, men jag har ju jag har kollat väldigt mycket det senaste på uh, Denis uh, Swinger, heter hon. Va? Mm -hmm. uh, hon har väl inte varit uppe på Olympia, men hon har en väldigt, väldigt fin fysik. Och sen är det hon. Uh, som har vunnit Olympia åtta gånger som är retired nu. Mm. Jag kommer bara ihåg vad med på Instagram. Det är jättefint, sant? Mm, mm. Vitamin C. <laughs> ja, ja, hon är grym. Alltså. Jag, jag vet inte, men mörka tjejen. Ja, hon, är, hon är fantastisk. Mm. Hon rör sig så otroligt. Jag hade nog velat vara hon i hennes kropp. Att jag vill också mm. lära mig hur hon Det rör passar. sig. Ja men det är ett jättebra svar Jag hade nog tagit en till typ rockstjärna Och vem, okej okay, nu får du säga vem uh, Jag hade nog varit Axel, Axel Rose, Rose I sin prime I sin <laughs> prime in, in, Innan han blev fet och gubbig och, och ja, ja. Men Ja uh, det var, det var uh, fattar ju själv Vi går vidare uh, Om du startade en helt ny tävlingsgren Men ändå inom fitness alltså, uh, Vad hade den hetat och vad skulle man behöva göra För att vinna Oj. Eller en liten variant kanske på figur. Du kanske känner att något element saknas som skulle göra det lite roligare. Ja, det skulle väl vara att göra någon variant på figur då när man kan göra lite mer dubbelbisex och så vidare. Lite mer krabba. <laughs> ja. <laughs> ja, vi, det kan, det svar, ja. Det är ett svar. Uh, du får välja en lyx i dieten som blir helt kalorifri för alltid. Oh. Vad väljer du? Alltså det kan vara Nutella, det kan vara ost, det kan vara kyckling för den delen, men det, det kan vara vad som helst. Eller din lamm äh, grej. <laughs> som blir helt jag menar så, så att du, kan, äh, du får äta hamburgare varje dag om du vill. Alltså, ja, den, den kostar inga kalorier. Nej. Eller du kan ha grädde på alla måltider utan att det liksom påverkar kalorintaget. Eller näringsintaget? <laughs> äh, jag är inte tillräckligt smart för det här känner jag. För vad ska man ta för att vara... Nej, men det blir väldigt... det är för näring på tävling. Ja, um, nej, men det första jag tänkte var ju typ så här havregryn. För att jag älskar ju gröt. Men då <laughs> ja, kan jag det, på... Ja, alltså, det är ett svar. Jag tänker att det är ju fortfarande <laughs> vasslet i havregrynet som gör liksom hela grejen. Det är gott. Ja, ja, så det blir mm, du, får, dumt. du vill ha din havregryn med vasslemix. Det är den kanske, den lyxen som du mm. hade velat ha ut noll, nollad liksom. Ja men det är det ovart riktigt nice. Det är ju livet alltså ha ah. och vassle pasta. Paste menar jag. Men jag tänkte på eh, frågan är alltså jag hoppar här in bara lite. Det kan och, man säga. <laughs> om, om, om man kunde ha någonting, säg vad man än vill ha sen hotella, whatever det kan vara som är eh, som påverkar kalorierna noll, då blir ju dieten inte en utmaning. Det kanske sabbar hela upplevelsen. Liksom. Nej men det är, ju, det är ju lite så. För då får du ju det här fyllet. Liksom. Mm. Tänker jag. Som man vill ha. Men det finns ju en anledning till att det finns sådana här uh, nollkalorisåser och så vidare. Självklart, det, det hjälper ju lite. Att, men jag jag äh, tänker ja. ändå att om det hade varit en klackspark, då skulle alla gå runt och vara i form. ja, ja nej, det hade inte varit kul. Det ska vara lite unikt. Mm. Om man klipper ihop en TikTok på ditt liv under prep, vilken låt måste ligga som soundtrack? Ja. Det får ju vara någon, någon gammal hårdrockslåt tänker jag. Oh, jag vill veta vilken. Ja, det vill du vi veta. Jag är ja. rocker, Frågan är ju vilken då. Jag är ju så dålig på, jag kan ju låter men jag vet inte vad de heter. Typ. Du får sjunga ut. Ja. Det ska bara komma på någon också. Let's Zepple um, kanske? ACDC. Nej men typ eh, Dream On med Aerosmith. Ja, oh, den är bra. Oh. Ja, det är bra. Det är ett bra svar. Oh. En jävligt tung låt. Vi gillar. Mm -hmm. Vi gillar. Mm. Det är bra. Det var, it's a wrap. Uh, grillningen är över. Oh. <laughs> Jag blir ju annars ja. <laughs> ja. ja. jag, jag tycker det här momentet som du har infört är skitkul faktiskt. Ja lite kul. Speciellt ja. vilket maträtt man vill va. Alltså det här med grillad ja. <laughs> lamb tog ju alla priser hittills. Ja, den var bäst hittills på den måste jag ändå säga. Ja. Eh, så det var bra jobb. Ja, men du gjorde du gjorde ett bra jobb. Ja, men tack. Mycket bra. Mm, mm, ja. yeah. men, eh, men nu är man lite sugen som sagt. Eh, det är ju, eh, du är proffs. Du måste få landa och ni ska lägga en plan. liksom vad har du liksom för drömmar och mål, sig 5-10 års eh, perspektiv? Vill du veta här? Var ska du någonstans? Jag ska är till, det Olympia? Jag ska till Olympia. Ska det Olympia? Punkt. Ja. Hur lång tid kommer det ta? Om <hör> jag den här farten så... Nej, jag ska <hör> <hör> <hör> um... så sex år. Mm, vi får se. Ja. Det, jag tycker det, jag, jag tycker det, det är det underbart är... att uh, ta att visioner och mål uh, och att kunna uh, jobba mot dem. Det som är riktigt coolt i ditt fall det är att du har tagit ett jättekliv i den riktningen på riktigt inte bara, är, nu, har, nu är det liksom ett steg förbi bara en dröm nu har du liksom körkortet för att <går> vara med i stora ligan så, så det är väldigt coolt och jag vill också passa på här i podden och offentligt säga grattis också för det är ett jävligt stort ja men tack tack så jättemycket. och är sjukt imponerande form och prestation och presentation mm, mm. av det man har gnugat ihop också. För det, det är också en viktig del. Så det är jävligt bra jobbat. Imponerande det ska bli så jävla kul att se vad du hittar på mm. framöver. Mm. Ja, nej men jag är taggad. Jag är lika. Jag, jag känner inte det här äh, som många beskriver. Jaha. Och nu då typ. Bara för att man inte har en tävling bokad utan jag är ju så extremt Eh, fokuserad på träningen och, mm, mm. och, och fortsätta och vilka liksom. nu. Liksom. Så det, det är det som är mitt mål att bli så stark och, och stor och tunn som möjligt nu. Så det, det målet är fantastiskt. Alltså, Kul. Vad är nästa träningspass? Ja. Imorgon. Vad kör du? Arbeek. Arbeek. Arbeek. <laughs> Grymt. Men mm. eh, jag vill också passa på att tacka på att du orkade podda med oss så här nära in på eller nära efter en tävling? Jag tror du skulle säga att du på dygnet, för det är ju för fan är förbi läggdags för mig nu. Jag vet, ja. det, är, det är förbi läggdags. Men, <laughs> men jag tänkte tänkte du är precis nystekt, eh, Lambert Så vi ville liksom <laughs> fånga dig precis in, in, in, innan, eller in, innan, precis när det här var färskt. Så det var jävligt kul att vi kunde få till det så här snabbt. Ja, men det var helt perfekt. Han nu, nu hade ju landat lite grann, men man är ju fortfarande mm. vete gärna. Liksom. Det yeah. är man ju. Tell me about it ja, Det här med reverse diet mm, mm. Men du mm. Vi önskar dig all lycka till Och det ska bli sjukt kul att följa Speciellt när du är så pass målmedveten uh, Så vi kommer ha ett vakande öga på dig Ja men det, det låter bra mm. Lite press ska mm. man ha. Ja Men uh, All lycka till så håller vi kontakten och ser vart din resa leder. Och Tack så mycket. Varsågod. Ha det bäst. Det